permitideme a brincadeira, na semana do libro que se celebra este xoves día 23 de abril. Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na rede municipal de aquí de Arteixo, e hoxe é día 21 de abril. E teño, como no primeiro podcast, aquí xunto a min nesta grabación, ao bibliotecario do noso concello, a José Luis Alonso. Que tal, José Luis? Como vai todo? Non falábamos desde onte, eh? Ui, hai moito tempo xa, eh? moito tempo porque eh, ahora a, a medición en horas é, é larga. Antes de un día a ou outro nos veíamos seguido, ahora xa non nos vemos nunca. Eh, Preguntoume unha persona onte se si estábamos facendo... Eh, se o facíamos ben o podcast anterior, é dicir, estaba de xunto, pero estaba de cada un un sitio. E penso que Fidelix o dixo, estamos cada un no seu sitio. De momento estamos mantendo a distancia de seguridade. Bueno, tes algún feedback dos ointes, xente con... con quen compartís eso podcast de onte, alguna resposta positiva, negativa, en canto a esta iniciativa, este alto falante eh, das bibliotecas e as persoas que representamos, ou, ou non? si sí, dous en concreto, en dous grupos que estou de WhatsApp, pois, efectivamente, daban a Noraboa esta, os parabéns para para ti e para a mí, para a biblioteca en, en Xeral, ¿no? eh, moi contentos con esa labor, porque oye, é, un, é un algo máis do, do concello ¿no? tamén. Eh, vendemos concello, vendemos biblioteca, vendemos nós, vendemos profesionales, etc. O xa sea que ben, en Xeral, bastante ben. Utilizando unha linguaxe de marketing, estamos vendendo a marca. Concello de Arteixo e Bibliotecas Municipais eh, Si, sí, ambos os dos Exacto. A nosa usuaria Gloria, unha usuaria que temos na biblioteca por mensaxe privada en Facebook tamén comentounos que bueno pois pues tamén os parabénse, que efectivamente a cultura segue e eh, que había que quedar na casa e ler. Decirvos a todos e a todas que teñades e tedes algo que preguntar, opinar ou dar ánimos como fixo Gloria ou fixeron os os coñecidos de José Luis polas, polas seus mens, servicios de mensaxe xería, podedes facelo a través das redes sociais da biblioteca facebook.com bibarteixo, twitter.com bibarteixo e palabra de biblioteca.wordpress.com que é o noso blog, ou tamén no correo electrónico biblioteca arroba Parece che seguimos coa convidada de hoxe, José Luis Vamos Oxe ven a Palabra de Biblioteca? Ven vida Teresa a Palabra de Biblioteca Hola boas, que tal compañeros? Que tal estás? Pois, aquí, confinada. Bo día, Teresa. Bo día, xoxe, Luís, que tal? Como andamos? Moi ben. Estaría, estaría moi ben, Teresa, que te presentases e que nos dixeras exactamente de que biblioteca eh, ves a falar ou desde donde te estás conectando para, para os nosos, as persoas que nos escoiten. Moi ben. Pois, eu son Teresa, é unha bibliotecaria da Biblioteca Pública Municipal de Rivadavia. Eh, nada... Vou vos contar eh, a experiencia que teño eu na biblioteca. Eh, nestes momentos, nos que estamos confinados, e temos que facer pois, teletraballo, e eh, facer o traballo nas redes sociais para levar a información a todos os nosos usuarios. Sí, porque supoño que é o que hai que facer agora, non? É decir, chegar aos usuarios doutra maneira diferente ou dunha das maneiras que temos de alcanzalos porque a parte presencial non, non pode non pode ser. Non, Eso está clarísimo. É un problema porque les estou estar pechados, pois pues, tes que intentar facer algo, eh achegar a información, pois pues, libros eh, de descarga gratuita que están ofrecendo agora as editoriais eh, de toda España e de Galicia, eh facer actividades para poder ter a xente pois pues, en contacto coa biblioteca, que non sintan que biblioteca desapareceu de un ramalazo de un día para outro ¿no? seguir en contacto cos usuarios Te a sensación de que os teus usuarios votan de menos ao poder ir á biblioteca ou fanche sí, chegar eses sí. comentarios Si, si Ti tes que ver que dende de, que hubo aí atrás unha crisis moi grande pois mm, incrementamos todavía máis os usuarios na biblioteca xente que leía moito pois de repente e eh, compraba os libros pois de repente E, tiña necesidade de ler e non podía mercalos entonces se máis a biblioteca e, Intentamos tamén fomentar moito a lectura nos, nos nenos e, A verdad é que tiñamos moitos usuarios de préstamo E claro, de repente non todo mundo Lle gusta que leren na tablet sabes claro. e, Gusta lle máis o libro físico Entón, hmm. claro, eso sí que lle falta Supoño que José Luis eh, parte do que nos conta Teresa só so, so nos anos tamén, non? É dicir, é unha pouco a problemática que temos nós con, con este confinamento que haxa xente que nos, que nos vote de menos. Pois é exactamente o mesmo, non? Eh, a misma, a misma película por así dicir e eh, eh, moita xente pola, pola calle me mira que están chegando correos da biblioteca pero estádes aberto dime un horario eh, tamén confinados como, como todo o mundo ¿no? entonces intentamos chegar fus pues, polas, polas redes sociais etcétera, lle digo ¿no? e que os correos po pues, salen automaticmáticamente etcétera, etcétera O problema é eh, eh, exactamente o mismo que din, que ningueela como chegar como nos chegar pero bueno eu penso que isto é o principio, eh, o problema principal vai ser o futuro, vai máis inmediato. Non? Teresa, de todas maneiras, nun concello, claro, porque todo o mundo coñece co coñece Rivadavia de sobra, pero bueno, eh, poderemos falar de que o concello de Rivadavia, de Rivadavia non é un concello moi moi grande, me refiro, sobre todo, refirme a, a cabeceira do concello, a propia población de Rivadavia. Exactamente, de que rango de poboación estamos falando e se si a biblioteca que ti levas é a única que tens no teu concello? Mira, pois, eh, Rivadavia eh, o que o con... non o concello, que é a Rivadavia concretamente ten solo tres mil e pocos habitantes e eh, o concello cinco mil e pico. O que pasa que nos eh, somos a cabeza ou capital de, de Ribeiro, entonces o redor non só apenas hai biblioteca, sabes? Eh, non somos a biblioteca máis grande, entonces somos como unha biblioteca de referencia de toda a comarca do Ribeiro. E de feito temos moitísimos usuarios de todos os concellos, os 11 concellos que forman parte da comarca do Ribeiro, pois casi todos temos usuarios de todos os concellos, vamos. Entonces e aínda que realmente a poboación de Ribadavia, do concello de Ribadavia é pequena, nos atendemos a moitísima xente, sabe? Temos moitísimos eh, usuarios. Eh, bueno, eh, foi unha das propostas ou das cousas que, que, que, que pretendíamos cando cando iniciamos este podcast é coñecer un pouco as singularidades de cada unha das persoas que pasen por aquí e despois intentar manter unha especie de debate ou de con mini conversa máis ou menos breve na que todos eh, podamos participar e eh, expoñeros nosos puntos de vista con respecto a diferentes temáticas que nos afectan como como na, na nosa profesión eh, é certo que onte aludindo ese grupo de WhatsApp do que falaba José Luis, planteouse, creo que ata non sei se foi Xestia que comparticese a información Teresa no, de no, Foi outra persoa, vale, non pessoa, non recordaba exactamente. Sobre que nun ayuntamiento ou concello, como eu de Utrera, en Andalucía, creo que cerquiña de pretinho de Sevilla, eh, establecer unha especie de servicio que eles mesmos venden como un servicio pionero. Eh, podes explicarnos un pouquiño que consistía esa, esa, esa iniciativa e despois estaría ben que tanto ti como José Luis, que son desas persoas responsables das vosas bibliotecas, pois pues contarades un pouquinho exactamente como vedes este, esta singularidade neste momento no que estamos agora de confinamento. Sí, eh, eh, noticia, a, a noticia era de Utrera pero tamén sei, creo que algún concello aquí en Galicia que iba a empezar a facelo. Eh, a idea era pues, unha iniciativa moi boa, que sabes, nesta época de confinamento todas as bibliotecas lanzámonos nas redes sociais a facer o traballo que facíamos físicamente, que era formación, buscar libros para poder leer, eh, non libros físicos non, eh, e non e-books todo tipo de información o que pretenden eles é achegar os libros á xente maior. Todos sabemos que a xente maior é menos receptiva á hora de utilizar os tablets, os riders e todo ese tipo de tecnoloxía nova. Entonces claro, a idea de Utrera era eh, facer préstamo a domicilio do libro, sobre todo atendendo a persoas maiores, que a verdade é unha iniciativa moi boa, pero que eu creo que plantea algúns problemas, non crees, Xogeleuix? Eh, eh, si, sí. eu, cando o bin, vamos a ver, o que é a idea, é perfecta, parece moi ben, chegar os libros físicamente a xente nos seus domicilios. ata aí, perfecto, pero cal é o problema que temos agora de convivencia e de, de, de, de perigo? Pois precisamente é iso, o que é o contacto. Non? Entón, que se necesita? Eh, si, si ves ben o que é a, a, a proposta eh, hai unha forma que bueno, collen os libros, os teñen que tratar para ir desinfectados teñen que coller un outras persoas que serían os, os intermediarios para levaros a, aos domicilios que tamén teñen que ir desinfectados chegar ali dalos nos domicilios e neses domicilios tamén van ter un tratamento no? durante un tempo. Aí poden tamén ser objeto de infección, por exemplo. entonces iso hai que volver a tratarlo despois á volta. Que pasa? Que Chega como personal de biblioteca para iso? Non, imposible, porque hai un intermediario que, en ese caso, era protección civil, voluntarios de protección civil. entonces... Mm, esas persoas voluntarias normalmente pues eso non cobra non lo fan por, por, por placer por así decir que me parece moi moi boa idea pero para eh, ter este servicio tal como o plantexan e que para que funcione necesitan necesitas ese equipo de, de, de, de xente no esa, esa interrelación entre O, que o con partes do Concello, Protección Civil, Bibliotecas, etc. ¿no? Entón, eh, Protección Civil non está para esas lerías, por así decir, porque sabemos que está metido de cheo en este tema del, del COVID-19, e eh, o voluntariado, pois, pues, si sí poderia ser unha parte, pero se necesita eso. É dicir, eu eh, ponía unha cousa eh, a, a... bueno, debido a isto, o que se comentou no grupo, e era que Eh, eh, vexo un pouco ciencia ficción en moitos casos, non sei como vedes vós. Eu creo que tamén eh, Eu plantexo outra cousa que mesmo agora mm, ningún temos claro eh, como vai a ser a volta ás bibliotecas Outra, que non sabemos moi ben, porque non se aclaran incluso entre os científicos, de feito, temos leído eh, artigos de distintos eh, bibliotecarios ou personales profesionales de, das bibliotecas, como son Julián Marquina, José Luis, eh, José Luis Arevalo, e vemos que temos noticias por todos os lados, algúns din que eh, a desinfección, bueno, o contagio dos, eh, no papel dura sobre cinco días, Ten catorce días, en cuarentena... Entón, temos que pensar que todos esos libros que van a ser prestados ao domicilio e veñen de volta, por moito que vayan desinfectados, a volta van a ter que ter un tempo de, de, de cuarentena. Estar en cuarentena e volver a prestálos. Eso por un lado, e saber certamente non nos pode durar, non? e por outro lado tamén plantea o que dices tío o voluntariado ou quen fai ese reparto porque moitas bibliotecas municipais por exemplo, non se enribarabia o todo de, de bibliotecaria entonces teníamos que encontrar con voluntariado que estuvera ben protegido a hora de, de, de levar esos libros a domicilio para non provocar un contagio tanto aos usuarios como a persona que leva os libros ao domicilio non e eh, Non sei como será en Arteixo, pero aquí, por exemplo, a Protección Civil e todos os voluntarios de Protección Civil o que se están encargando agora mesmo eh, é de desinfectar as rúas e todos os edificios públicos, as residencias de hacians, etc. Non creo que estén realmente para outra cousa. O o único que sean san concellos que teñan moito voluntariado de Protección Civil o para facer esas ese traballo, entonces, cuidamos facelo, porque a idea, claro, é boa. Claro, pero o tema é precisamente que, que, tal o que, o que estamos nos dicindo de bibliotecas a, eh, a domicilios a través de unhas persoas, é precisamente o que está pasando na vida real en xeral, non? que decir na vida real, bueno, na vida paralela, eh, que va, como se vas un supermercado, a unha farmacia ou o que sea, ou na rúa mismo, non? É dicir, é un problema máis, é un problema máis que estamos e eh, que podemos eh, incluso ser nese caso algo perxudiiciais, mentres non se sepa por qué? Porque como diste, eh, fulanito Flanito de 5 días, venganito de 14 días, eh outro de X, que, que está pasando precisamente en no quea a a pandemia esta, ¿no? non? se conoce exactamente a, a, o comportamento deste virus. Por lo tanto, mentres non se sepa un comportamento específico eh, matemático, por así decir non podemos tirar tiros ao aire. A mí me parece o Dutrera que está moi ben, pero un pouco un pouco, non sei, hm, non sei, non sei, non non quero decir a palabra, pero me parece un pouco atrevido en este momento. En este caso supoño que haberá que ver exactamente cales son as singularidades e as especificidades de cada concello, e supoño que haverá quen se permita ou que se poda permitir este tipo de, de servizo e quen non. Sí, pero xa non só polo servicio, eu digo pola peri o perigo que pode levar ese servicio agora mesmo. Eu ent entendería esa iniciativa pois a partir de, de, de do coñecemento total, no? de É de, dicir, de Pois pues unha vez que, que, que sepamos como se transmite eh, exactamente, porque ahora si sí, hai teorías tamén sobre o, o a transmisión, non? De unha maneira de outra. entonces non sabemos se si estamos protegidos ou non, se si as mascarillas sirven ou non, se si isto sirve ou non. entonces agora mesmo me parece un pouco eh, no sé, eh, atrevido, xa digo. Eh, deberíamos esperar máis para eso Deberíamos, entonces, non sei. É a miña opinión. Sí, sí, sí. Teresa. Hola, que tal? Eso, tens algo máis que aportar a, a esta mini conversa miniconversa? Pois non, o que estábamos falando. Eu creo que temos que tomar as cousas con moito cuidado porque a veces eh, queremos facer un ben que é chegar aos libros aos maiores e podemos meternos nun problema de, de provocar maior contagio. Nestes momentos nos que están mandando a xente confinarse e sobre todo proteger a xente maior Eu creo mm, Eu optaría por proteselos a eles, sabes. ele Pois se vos parece mm, Podemos pasar A, a, a última parte Desta de conversa Que xa vamos a andar Pretiño dos 20 minutos eh, Facemos unhas recomendacións, Teresa mm, Parece me ben A recomendación Empezou facendo a recomendación Por favor a ver. <ríe> Muy ben, gracias Eu facía dúas recomendacións. Por un lado, vou recomendar o último libro que lín li, eu. Normalmente leo máis que os que estou lendo agora mesmo co, no, no confinamento, porque entre buscar información para os usuarios, eh, para colgar das redes sociais, eh, o teletraballo de fondo antigo, repositorio e todo eso, pois pues a verdad que estuve máis liada e li lín menos. Pero sábado a tarde, tomeime a tarde libre, Descarguei de, de Galicia Lé o libro de infamia de Ledicia Costas que me gustou moito. Ainda que eh, quedou así en vilo, de, fai falta seguir a historia, eh, a ver si si, si a historia. E, por outro lado, pois, quero facer unha recomendación a todos os usuarios das bibliotecas eh, municipais para que sigan as redes sociais de, de, das bibliotecas, porque estamos facendo un traballo, eu creo que é moi boi, a chegar eh, o traballo físico que facíamos de achegar os libros aos usuarios, agora estamos facendo online achegando pois, todo tipo de información non solo eh, libros que poden por este proxecto que están a lavar a cabo todas as editoriais eh, respecto a A deixar a facer descargas gratuitas de libros, cómics eh, narrativa de todo tipo, poesía ou se día en contras de todo senón tamén pois de actividades de todo tipo como música, teatro eh, actividades para os nenos eh, de todo, eu creo que, que a recomendación é esa que que nos vamos a fa seguir facilitándolle toda a información moi ben, José Luis, tamén queres facer algunha recomendación xa para finalizar? Eu penso que está bastante ben toda a recomendación que, que dixo eh, Teresa. Eu, eh, no, no que si sí quería insistir un pouco, é cousas que digo moitas veces, é que as bibliotecas non só son libros de literatura, e poesía e teatro. É dicir, as bibliotecas tamén son libros para consulta. ¿no? entonces eu incluso son máis de, de lectura destes de, de libros que da propia narrativa, por exemplo, non? Entonces, eh, eu eh neste caso estou releendo un libro importante para min que foi sempre importante eh Xámbase o el Conocimiento de la Pintura, de René Berger, e me parece moi interesante, moi didáctico para todo o mundo. Son tres volúmeros pequeniños, pero bueno, eh, non é fácil conseguido tamén. Pero bueno, quizá a mellor incluso, poda, como é tan bello, pode estar en PDF en calquer momento. Incluso tamén lle diría a xente que mide as, o que son as... Mm, os enlaces que que, que moita xente pois, eh, transmite no? De, para ver películas para ver incluso museos De, de, de xeito virtual en fin e eh, todo o que di ahora está o que dixo Teresa ¿no? tamén uh -huh. que por certo de Teresa e José Luis non comentamos nada do, da, do papel que tanto un como outro desempeñades agora mesmo na asociación profesional de bibliotecarios de Galicia pero bueno está ben comentalo porque eh, si coñecemos a Teresa de fai tempo José Luis e mau eh, é precisamente por esta peculiaridade non si sí, un momento en que Estábamos, estábamos os tres, tamén ti, Fidel, eh, na, na directiva da Asociación Profesional de Ibertecas Municipais eh, agora, agora seguimos, pois, eh, Teresa e Maixeu eh, Eu Eu incluso, pois, un pouco, quizá, un menos activo Porque eu sempre dixen que, sí, que me interesaba a asociación para o resto da xente en xeral Porque eu, como que din síntome algo privilexado entre a xente que estamos aí nesta asociación e entón, é loitar por mellorar os demais, non? Entón, eh, en este caso, pois pues, Teresa eh, o está facendo bastante ben, penso, está foi ela eh, que está levando a rienda, por así decir, de, de loitar coa xunta ou frente á xunta, non? non unha loita fraticida, por así decir, pero si sí en solicitudes e cousas importantes para nós, penso que iso pues, é unha, unha, unha boa dirección. Levamos boito tempo, non tivemos ningún problema entre nós, e penso que as cousas van bastante ben. Interesa, tes algo que comentar, non no sé. me que que que me keren moito, que me fala moi ben de min. Bueno, nada, todos os todos os que estamos tanto na directiva como os asociados, hacemos todo o que podemos, cada un en eh, un momento dado mais que outros, pero pero vamos, eh o importante é estar unidos todos, eh facer un fronte común todos os bibliotecarios, elevar eh, a cabo eh, todas as medidas que sea, é eh, solicitar e eh, pedir pedir porque si non pides non, non conseguimos nada, claro. O que non chora non mamba eh, ah, claro. A mí se me estaba correndo agora que cando remate isto, claro, todo o mundo está pensando en festas e demais e tal, ¿no? E aquí temos que facer unha, xa o sea, que estamos falando de Arteixo e Rivadavia pois pues, un ribeiro é unha empanada de Arteixo, que vos parece? Párese estupendo. Nos poñemos o viño e depois a empanada. Aí ah, está. Claro. Bueno, pues nada, ya creo que é o momento para finalizar esta conversa. Eh, moitas gracias Teresa, por acompañarnos en Palabra de Biblioteca. Non, grazas a vos por invitarme, de verdade, de facer estar coñe. Bueno, você. gracias a Fidel que fai a, a idea esta, que senón quedávamos así un pouco tirados por aí. <risa> pois pues si. Sí. Se, se non houbera con que, se non con quen falar, era máis complicado de facer, o sea que <risa> <risa> as grazas a chellas extensivas a todo aquel que se presta a participar. Bueno, pois pues nada, despedímonos ata, ata mañá, eh, xa mañá xa miramos a ver quen quen vén ou quen, como diría outro no, no, en el hormiguero a ver quién viene a divertirse a Palabra de Biblioteca. Hasta <risa> <risa> mañana. <Muy> gracias. <coughs> Hasta luego. Hasta luego.